33. Átcsörtetek az erdőn, máshogy nem lehetne leírni a mozgásomat. Szárazágak ágak hasítják fel az arcom és a homlokom. Az egyik szemhéjamból valami meleg csordogál. Ahelyett, hogy kitisztulna a kép, egyre zavarosabb és villogóbb lesz. Amikor végre magam mögött hagyom a fákat, és kiukadok az erdei ösvényre, úgy érzem, az egész testem himbálózik, Mint egy dühöngő viharban lennék, A tenger közepén. A lábam vezet, én csak követem. Azt sem tudom, hogy jó irányba megyek-e, Különben is, melyik a jó irány. Valami szembe jön velem az úton, Valami, vagy valaki. Feszülő fájdalmat érzek a csuklomban, És bár nem látom őket rendesen, Tudom, hogy ott vannak valahol, Mindkét tárgy ott van a kezemben, A testem egyféle meghosszabbításaként, A mobil és a fejsze. Ebben a percben egyé válunk, Erősen szorítom őket, Nem ereztem, bármi történjék is. Sötét és szőrös bestia jön szembe velem, Gyorsan, rugalmasan mozog, Megállok, felmerül bennem, Hogy talán nem is igazi. Ha valami olyasmit lát az ember, Ami nincs, illetve, ha nem fogja fel azt, ami van, az talán csak ugyanannak az éremnek a két oldala, ami apával történt, és ami kiment a fejemből. Talán az emlékezetem csal, vagy az a képességem, hogy helyesen értelmezzem, amit látok. A bestia most már közel jár, oda jön mellém, és valami nedves hideg nyomódik a kézfejemnek. Egy kutya orra. Megremegek az egyszerű, de nagyon is valóságos érintés hatására. Belém mar a valóság, a fátyol félrelibben, és egyszerre tisztán látok. Nem kifelé, hanem befelé. Nem csalfa emlékezetről vagy kifordított élményekről van szó. Az akarat hiányzik belőlem, a hajlandóság, hogy elfogadjam, ami apával történt. Azt, aki kivé és amivé ezt tesz engem. Bocsáss meg! Suttogom, és könnyek gyűlnek a szemembe. Mint ha látnám, hogy a kutya tesz egy lépést hátra, és megnyalja az orrát. Azután hangosan felugat, nem dühösen, inkább zavartan. Egyértelmű jelzés a szorosan mögötte érkező alaknak. Üdv újra! Köszön rám a barnaházban lakó férfi. A fejemben Alex beszámolója visszhangzik, az, hogy hogyan hagyta el Smillával a szigetet, és hogyan vágtak át az erdőn. Tekintetemet a lábam előtt álló borzas lényről, a férfira emelem, rábámulok. Maga látta őket, amikor a kutyáját sétáltatta. Hebegem, tényleg látta őket. Amikor meglátja az arcom, levegő után kap. Magához szívja az állatot. Rosszul létsöpör végig rajtam, majd erősen belenyilal a gyomromba. Mint ha valaki egy kis döfött volna belém. A fájdalomtól összegörnyedek. Hallom, hogy a férfi beszél hozzám, Hangja egyszerre nyugtalan és gyanakvó. Mielőtt válaszolni tudnék, Újabb szúrást érzek, És csak nem tétre rogyok. Egy gondolat suhan át a fejemen. A gyerek. Nem veszíthetem el a gyereket. Nem veszíthetem el őt is. Talpra kényszerítem magam, Újra megindulok. De a férfi utamatája. Homályosak a körvonalai, arca elmosódott, de hangja most igazán aggodalmas. Valami a vállamhoz ér, és megragad. Vajon a férfi keze az? Meg akar állítani? Itt akar tartani? Hatalmába kerít a pánik, amitől új erőt nyerek. Hirtelen örjöngeni kezdek. Éles kiáltások visszhangoznak az út mentén, átterjednek az erdőre is. Csípés éget a torkom, ebből rájövök, hogy én kiáltozom. Azután újra ott van a felém nyúló kéz, mely le akar fogni. Rándítok egyet magamon, hogy elereszen, s közben a magasba emelem a kezem azt, amelyik a fej A szél aláhagy, a világ lecsendesül, egyedül a kutya szánalmas nyűszítése hallatszik. A férfi elhajol. Nem. Nem is elhajol, hanem elmegy. Talán egyenesen rohan. Menekül. Csak amikor már a kutyájával együtt eltűnt, akkor jövök rá, hogy a felém nyúló kéz nem kényszeríteni akart, hanem védekezni. Nem lefogni akart, hanem távol tartani. Valahogyan visszakeveredem a házhoz. Útközben egyre romlik az állapotom. A gyomorgörcsök elmúltak. Helyettük az ágyékomba és a derekamba költözött a fájdalom. Felváltva feszítés nyom, időről időre pedig szúr. Olyan erős a nyomás a melkasomban, hogy alig bírok lélegezni. A ház előtti utcán parkoló autóhoz botorkálok és neki dőlök. Ajtaja nyitva, beesek a vezetőülésre. A fejem, mintha lángokban állna. A szemem előtti vibrálás éles villogásba csapát. Ilyen állapotban száz métert sem tudok vezetni. Árokba borulnék. Vagy szétszúznám magam egy sziklafalon. Ki kell jutnom az autópályára, és fel kell szállnom egy buszra, amelyik megáll Marhemben. Ahogy Alexis Smilla is tette. A homlokomat dörzsölöm. Hihetetlen, hogy tényleg így történt. Még mindig nem tudom felfogni. Lassan oldalra fordulok, és a házra nézek. Gondolatban sorra veszem a bőröndöket, a ruhákat és a tisztálkodó szereket, minden holmimat, amit magammal kell cipelnem. Már a puszta gondolat is hatalmas megerőltetés. Annyira kivagyok merülve, hogy azt sem tudom elképzelni, hogy felkeljek és kiszálljak az autóból. Mi lesz velem? Újabb hullámzó szédülés szánt végig rajtam, és felkavarja az egész belsőmet, megfordul velem a világ, elmosódnak a körvonalak. Nem fog sikerülni. Itt hagyom a dolgaimat. Nem látok más megoldást. De a macskát, legalább Tiriszt magammal kéne vinnem, amikor a gondolatot kíméletlenül megszakítja egy apró, ágakból eszkábált keresztképe. A keskeny rózsaszínnya körv. A fekete ruhás lány vallomása újfent gyomorszájon vág. A tudat, hogy Tirisz nem vár a bent a házban, hogy sosem jön vissza hogy valakinek ezt el kell mondani a szmillának. Az alma és vanília illatú szmillának, aki imádja a hercegnőket és a barbi babákat, az apját istenítő szmillának. Az arcom a kormánynak csapódik, neki nyomódik a dudának, és magányos duda szó hangzik fel. Van valami végtelenül szomorú ebben a monoton hangban. Mert ahhoz, hogy bármit is jelentsen, kell valaki, aki küldi a hangjelzést, és valaki más, aki befogadja, de rajtam kívül senki sincs itt, aki hallhatná. A kontextusából kiragadva pedig elveszíti az értelmét, nem jelent semmit. Akár csak én, akár csak az eddigi életem. Ismét az utolsó estére terelődnek a gondolataim, Smilla és Alex egymásba font kezére, miközben sétálunk a mólóhoz. Az irigység és a vágy amit abban a percben éreztem, Még mindig itt van bennem. Lehetnék ez én néhány éven belül? Kezemben egy meleg kezecskével, Oldalamon egy vígan kisemberkével, kis emberkével. Vagy csak ámítom magam? Hagyom, hogy elvakítson ez az új alakot öltött, De mégis régi vágyakozás a közelség után? Az örökségem, a gyermekem öröksége. Vajon árnyékot vet a jövőre? Vajon mindent tönkre fog tenni? Ó, anya, mond, megérte -e? mond mondd ugyanazt a döntést hoznád most is? Ebben a pillanatban hív. Az anyósülése heverő telefont bámulom, mellette ott a fejsze. Anya, anya, legutóbbi beszélgetésünkkor meg sem vártam, amíg befejezi, letettem. Nagyjából két napja nem veszem fel a hívásait, valójában több mint húsz éve nem beszéltem vele. Legalábbis nem rendesen. Lüktet a halántékom. Mindaz, amit Alex-től reméltem, mindaz, amit nem kaptam meg. Felemelem a világító telefont, és anélkül, hogy gondolkodnék, beleszólok. Nem akarok többé egyedül lenni.